Oihartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu den txente rekondoren eskutik. Tiraba ba, mundu ari so, atala oihartzun irratian, gurean da nazioarteko aditu txente rekondok. Kaix, egunon eh? txente? Bai, kaixo. Bueno, eh, gaurkoan hainbergai ditugu, eh? Lantzeko baino, lehenik eta bain, urte berri hon? Bai, ere... Eh? Bueno, e, iran estatu batuak hortxe kolonkan, e, beti ere izan dira bi herrialde hauek eta azkeneko astean jagin dugu Mahmud Almadineiat, irango presidentea, bai go Amerikan ibili dela, bai Txabezekin eta Nikaraguako ortegarekin ere bilduko dela. E, zertara datorre edo zerra da biltzen da Almadineiat, e, Latino-Amerikako herrialde hauekin? Bai, bueno... E iskabada segurazki apurtzeko, ba, estatu batuetatik eta Europako gobernu desberdinetatik jarritako martxan asken neurriak, ez? embargoak, Enbargoak dira ere, eh, sigo ekonomikoak oso, oso gogorrak eta xin dugu astu, ba, bueno, gaur egun Venezuelaren potentzialitatea, eh, petrolio mailan oso altua dala eta idanena ere, eh? Orduan segurazki alde batetik apurtzeko, ba, irudi aislacionista hori eta eraberean ere, ba, eski, ba, martxan jartzeko akordio estrategiko batzuk, ezin dugu astu aspalditik, bai txina, bai iran, eta bai beste potentziak, ba, harremanak mm, nahiko potente, edo nahiko handiak. E, e, izaten dituzte ango herriekin, e, aspalditik estatu batuak, ba, utzi du, edo astu egin du, ba, ango egoera, eta, bueno, hori aprobetsatu dute, bai txinatarrek, eta bai beste estatuek, ba, haien presentzia, ba, haundiago egiteko. E, zonalde horre Etan, eta hori dana ikusita ba bueno, segurazki izango da basanduguna, es Iranetik ere hasidea haien piezaak mugitzen, ezin dego ere aurten e, auteeskundeak izango direla Iranen martxoan e, izango dira auteeskunde parlamentariak eta momentu honetan Iranek kanpoan beintzat behar ditu holako aliatuak, es e, etorriko da Laster kanpaina oso, oso bortitza eta oso mediatikoa, ba auteeskundei begira gehihen bat estatubatuetatik e, bideratutak eta horren aurrean ere ba segurasksi egongo dala prestatzen nahi egaien mogimenduak Bueno, <timpressionez> <tall> <tall> well, txente, jakin berri dugu baitare iranek horre maniobra militarrak egin dituela, eta estatu dut batuak hor e, bueno, dagoela alerta ez dakit e, gerra egoera da edo e, pizteko beldurarekin gauden edo ez Hombre, e, gerra sentidu orokorrean ikuste dut eset. E, ia analista gehienek bat, etortz, bat egiten dute e, ikusterakoan, olako estenatokia, ia kontrol esinekoa izango sala eta horrek ematen dugu ba, estenatoki oso beltza ba, ez bakarrik zonaldean e, iran inguruan daudene estatueek baizik eta orokorrean bere ez, ez detu uste guda oso zabaltasuna e, orokorra izango dugula baina esin dugu hastu aspalditik guda bat dagola iranen inguruan ez, e, badagola komentatu ditugun e, zigor eta sanzio ekonomiko hieken badaude ere badaudere ba, eraso mediatiko oso oso importanteak, oso sabalak. Eta, azken da honetan, ja beteak direla, ba, zientifiko eta ikertzaile nahiko importanteak iranen bertan batentatu ba, ziltzen ari dira. Ez gaur gabean bertan beste zientifiko bat hil da, atentatu baten ondorioz, eta horrek demostratzen du ere ba, zenolako mugimendu, zenolako gudasikina dago martxan iranen inguruan. Ez? Etan, argi eta harri eta garri ikusten dugu bai estatu batuetako, eta baita ere E, Israelen eskua ez Mozaden zerbitzu sekretuak bazpalditik e, martan jarri dituzte olako neurriak, eta claro e, olako gauzak normalean, agertzen ez direnan printtan ba, iranen aldetik ere ba, mugimenduak oso komatxo tartean politak egin diuz ez Edo e, kontra mugimenduak ez, e, ikusi ditugu e, ba, irailean eta urrien artean. Ba, fiak zeukan e, zonaldean e, espien sarea desegindu e, terango te gobernuak, ez? Eta baitare, ikusi dugu nola, abioi espia bat ba, lortu dute berreskuratzea lagainera e, e, inungo kalte ingabe eta horrek mediatikoki ba, jipoi oso oso importantea izan da estatu batetako e, estrategiarako, ez? Eta gero ere, ezin dugu aztu, aia, ba, zukaipatzen desu, ba, aia, izango zanan egu da irikia, egu da uh -huh. e, orokorra, ba, claro, e, e, kontraxanak ere, balaude, eta kontraxan edo egoerak bitxiak dira adibidez gaur egun Iraken eta Afganistanen ematen ari diren, ba, prozesuak, ez? Bietan, Irango presentzia eta Irango papera oso, oso nabaria izaten ari da, eta ez bakarrik e, iranen interesen ikuspegitik, ba, eta estatu batetako interesen ikuspegitik ere, ez? Anarri eta garbe estatu behar ditu momentu netan e, Irango kolaborazioa eta horregatik, ba, ematen diren olako irakurketa bitxiak, ez? Berez, e, estenat Batoki militar baten aurrean, segurazki, danak aterako ziren galtzailek eta momentu honetan ba, apostu hori pixka baztertuta. Baina, bueno, ezin dugu astu ere, hautezkundeak ba, direla estatu batuetan, eta hautezkunde horiek ere askotan mugitzen dituzten e, ba, kanpoko politika ara nola.: Bueno, e, guazen e, gaiaz alatzea, txente, Rumni, aipatuko dugu, izan ere hautezkunde bueno, errepublikar er republikarrak daude Obamaren e, aurkaria aukeratzeko eta kasu honetan new Ham e, edo new Hampshire ez, izan dira hauteskundeak Runey irabazle, entzun dut gaur ezean irratian e, garaipen historikoa dela e, zergatik eta zer e, motatako pertsonaia edo zer motatako politika egiten du raunik txentea Bai, bueno, e, momentu honetan komentatu duguna, ez estatu e, batetako hauteskunde presenzialak oso oso luseak izaten dira berez orain urtarri hasiera kanpaina kampaina, saruan bukatuko den kanpaina baina bain dela ja bi urte Ba, kandidatuak hasi ziren mugitzen haien haien errekursoak. Eta romnen kasuan, ba, bueno, momentuz bai badiru di dela eh kandidato nagusia, baina kontutan hartu ber degula ogain arte egin diren bideialdia eh suku aipatzen duzunak gei orain dela aste bat joan e, e, e, e, e, e, e, e, izan zana ba, errealitate e, oso txikiak dira eta historikoki e, hemen eman diren emaitzak ez dira inbeste hemendi e, garaile bezala ateratzen dana gero izango dala e, garaile orokorra, es normalean izaten da ba, beste kandidatuak baztertzeko, es. Orduan e, momentu honetan e, republikanaren alderdi barnean ba korrente desberdinak e, e, ematenari dira, hautagaien e, inguruan ere ideologia desberdinak topatzen ditugu romei kasuak ba e, eta garbi E, bat egiten dula bus garaiko politikarekin, Baina e, ez e, ikuspegi homogennio batetik e, bakoitzak dauka bere puntuak, puntu bereziak, eta orduan ez da erresia momentuz aipatzea ezen izango zen hemendik aurrera e, estrategia ez. Baina ezin du gutu ere e, hemen e, komunikabideen papera. Komina, komunikabide gehienek behintzte komunikabide nagusiak estatu batuetan diru asko lortzen dituzten olako ezzen edo e prozeduran, e, ematen dire propaganda propagandabazatia diru e, asko sortzen da e, propagandaren bitartez, ematen dira ere debateak, e, telebistan, medioetan, berez horrek mantentzen du ere pixkat ba, aukera hori negozio bat egiteko ez. Eta horregatik ere hain luzea den olako kanpaina. E, Orokorki hemen aurten ematen ari da orain dela laburte eman zen baino aldekoa e, barkatu alderantziz, ez? Hau da, e, orain dela laburte e, makain republikanoa asieratik ja e, sortu izan ia kandidatu edo utagai bakarra republikan artean eta e, demokratak ibili e, ziren haien e, artean leia estuarekin, ez? Clinton, Andreinoa eta Obama Jauntzoa, ez? Eta hori mm, ikusi ta urten alderantziz, Obama da kandidatu bakarra demokrataren artean eta republikan artean, ba momentu 6 7 eta daude legean naiz eta segurazki lau bakarrik izan eh autagai nagusiak es uh -huh. eta mm, batzuentzat esaten dute ba, bueno, agian errepikatzen da ere ba efekto bera ez. obama eta clinton hasieran ematen zula irudi oso kaskarra alderdi demokratai begira eta e, e, republikanoak basiren ere ba, erraz erras erabiko irabaziko zula baino e, e, ezin dego astu estatu batutan politika ofiziala, ez da hainbeste, e, alderriaren inguruan, ba, eta pertsonen inguruan, eta errepublikan lortzen baldin baute, debate eta tentxio hauekin mantentzea, e, foko mediatikoa gainean ba, seguraski horrek lagunduko die, e, ba ez etorkizunean ere, ba, emaitzak onak ateratzeko, eh? Uh -huh. Ti partidaren indarrere nabaritzeko, eh? Edo nabarmentzekoa? Bueno, bai, baino e, benetasko momentua llegatzen denean, ikusi egin dugu, e, desaktibatu gindala. Mm -hmm. e, Palin handarenoa ba, atzera egin zula bere autagai aurrera mateko, eta momentu honetan, ti partien guruan mugitu direnak ere, ba, ez dute azkenian emaitz oso onak e, lortu, zemen, makinaria oso oso potentea dala, eta ti partien, ba, bueno, nahiko lotuta egonda beti alderri republikanon barneko korrente desberdinak, eta edo zein zaiakera, ba, irugarren bide bat sortzeko, ba horrot betzela abukatu indala. Ez? Uh -huh. Eta gainera, ti parteren soritxarre ba, okupi e, mugimendua ere ba, kriston kalte egin zaio. Ez? E, mugimendu, e, mugimendu sozial honek Eh, izan du aukera ba irailetik honea ere ba, mediatikoki zentralidadea lortzeko eta hori ba, oso kaltegarria izan dela tipi parti bezalako mugimendu bati. <hazitzen> Hau eh antieuropeoa kontsideratzen da Runni E, ikusta gunez, e, europarek ikore hartzen duen politikaz? Bueno, e, nik esango nuke, e, kla, momentu honetan, klabea ez da inbeste hemen dik e, amaik aia gertatuko dena. Hemen, momentu honetan da, e, Romni da aki e, beste autaga guztiak bat egin dutela beraren kontra, eta berak bilatu behar ditu, ba hori ez, zenolako e, audientzia dauka, zenolako aukerak ditu, ba, mobilizatzeko eh, sektore batzuk, es. Eh. Ta momentu honetan, ba segurazki hortik ere, ba emaitzak politak lortzen ari dira, es. Eh. Mm -hmm. Erromin inguruan, baina xin dugu astu, bere garaian ere Obama ira bizi zuenean zenolako promesak egin zituz, ba Guantanamo taz, Irak, Afganistan tabar eta bar eta gero emaitzak hemen daude, eh? Obamaren inguruan gero eh, administrazioko funtzionario gehienak buseko garaiakoak ziren, eh, ordun aldaketa sakonik ez dira eman, kontrakua ia promesa guztiak ez du bete eta gainera momentu honetan errepublikanoek erabiltzen dute Obamaren kontrako gako nagusetariko bat hori dela. ez. Obama ez dala izan gai bere promesak betetzeko, naiz eta promesa hoiek betez gero errepublikanoen kontrago izango Siren, baina bueno, hori da mm. hango politika Bueno, e, Gaias alatuko dugu, eta askar batean, bigai motz motzean Siria eta Eskozia Gauzak Sirian e, egunetik egunera, Okertzen eta Basar Elazat presidentea ba, badirudi Ez duela jarreraz aldatzen txente? Bueno, e, berriro ere egin du keinu bat, eta da hori, ez, reforma, konstitución guruan, erreferenduna eta akordio tazito bat e, oposizioarekin. ez, jokaldi honekin ere, ba, zeurazki lortuko du oposizioen arteko tirabirak eta desbarrintasunak, ba, nabariagoak izatea, eta hori, handago, ez, e, egia da, egoera, gero eta kaskarragoa dela, egia da ere, ba lasare esandakoa gar gauean bertan, ez? Ba, eh Liga Arabiarretik etortzen diren agindu edo aulku, ba, ez daukate inungo kredibilitadirik, es ez. ezin dute olako estatuak, eh ba, Arabia Saudik, Kuwait eta holakoak demokrazia eta eh askatasunatas hitzegin hain erraz jakinda olako holako egoretan daude haien herriak, es. Eta gero ezin dugu astu ere, basiria momentu honetan gako oso importantea da Iraneri begira ere, e, e, estatu batotan e, edo estatu etako mugimenduak mm, ez dira bakarrik sirian erregimen aldaketa bat egiteko, baizik eta ba biharreari arabiarreari bultzaka da bate eh, zonaldean eta eraberean ba hautzeko iranbera ere. Uh -huh. bueno, eta Eskozian e, independentzia erreferenduma egingo da Londres zeintzat begiunez ikusi duelako bai, baino menere ikusten dugu letratxikia, eh, mm -hmm. Londrezek nahi duna da kontrolatu erreferendun hori, e, Salmon lehen ministroa, Eskoziako lehen ministroa eta alderri nazionalistaren burua, aspalitik botazuen ba, bueno, legislatura honetan egingo gozutula erreferenduna, eh, eta haiek daude, ba, bueno, e, perreztatzen erreferendun hori, jakinda e, oso o, importante izango zala Eskoziarako eta etorkizunerako gegin bat, eta horregatik nahiago dute, mantxo egin, gauza kondolotu, eta horregatik, ikusi dago ba Cameron Jauna eh Britania Hondiko Le ministroak, ba, maiganean jarri ditu baldintza batzuk, ez? Eta baldintza batzuen horien artean dira, ba hori ez, e, Londresetik e, nahi dute lotu e, segaldera motak eta ze aukera motak egongo diren e, referendun horretan, Salmonen nahi azala hasieran hiru ba, e, aukera e, ipini maiganean e, referendun egunean hau da, independentziaren aldekoa, e, mantentzeko e, lotura estatu bat e, e, Britania undiarekin, edo ba, autonomia inguruk baten batez. Hombre, olako jokaldi estrategikoki borobila izango zan independentizten zaz, unionisten eta autonomisten artean, banatuko ziren botuak eta segurazki independentiztak izango ziren garaigez. Eta gero ere, zelo olako galdera egiten den, eskebekeko e, esperientziak esaten digu, galdera oso importantea dala, babes, ba e, gehi edo gutxi jasotzeko, eta horregatik Londresen mugimenduaz, kemomentu honetan izan dala ba, askartzeko prozesua e, salmonek esaten zuen, urren gurtean e, edo E, hemendik bi urtera egingo zela, malau urtean egingo zela e, zea, e, referenduna, talondrezek nahi duia martxan jarri prozesu osoa. E, Denborarik ez emateko. Gainera ikusita, zenolako krisi global batean kokatukta gaude, Europor guztiok eta hori ere momentu honetan ez da oso lagungarria eskoziarako. Baina, bueno, e, apostuak handaude, e, segura tirabirak egongo direla, bainozuk sukaziran haipatu duzun bezala, e, eskertzekoa da, gutxienez, Britannia ondian aspalditik mantendu duten e, Ba, ispiritu demokratiko hori goazen aiz tatxer Andreinoa bere garaian ere botasun e, bera etzegola inolas zere Eskozia, eskotzi, ze, abarkatu Irlandaren e, batasunaren aldeko prozesu bat eta eztastar, baino e, ipar Irlandarrek e, erabakitzen baldin basuten batekiteko egoelarekin haiekezin zuten kontra joan ez. Berez, e, itxaro pentsua izango gara segurazki hemendik aurrera eskoziarekiko, baino segurazki ere e, ikusiko ditugu maniobrak beltzak e, Londresen eskutik. Mm -hmm. Batxente, rekondo naziarteko aditu amil asker beste astebetez ere gure deiali e, erantzutegatik eta hurrengo aste rarte. Ba, izkarrik asko zuera, jondibili.